ישעיה, פרק ח. ויאמר אדוני אלי, קח לך גיליון גדול, וכתוב עליו בחרת אנוש, למהר שלל חשבז, בז. והעידה לי עדים נאמנים, את אוריה הכהן, ואת זכריהו בן יברכיהו. ואקרב אל הנביאה, וטהר, ותלת בן, ויאמר אדוני אלי, קרא שמו, מהר שלל חש בז, כי בטרם ידע הנער קרו, אבי ואמי, יישא את חל דמשק ואת שלל שומרון לפני מלך אשור. ויוסף אדוני דבר אלי עוד, למור, יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט, ומשוש את רצין ובן רמליהו, ולכן.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 והאזינו כל מרחקי ארץ, התעזרו וחוטו, התעזרו וחוטו. הוא צועצע וטופר, דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל. כי כה אמר אדוני אלי כחזקת היד, וישרני מלכת בדרך העם הזה, לאמור, לא תמרום קשר לכל אשר יאמר העם הזה כאשר, ואת מוראו,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 כי לא מואף לאשר מוצק לה. כעת הראשון, הקל ארצה זבולון וארצה נפתלי, והאחרון, הכביד דרך הים, עבר הירדן, גליל הגויים.